Роджер Желязний Володар Світла Читає Сергій Оробчук Увечері князь радив раду з тими своїми челядниками, котрі відвідали були своїх магарських рідних і приятелів, а також з тими, котрі пообходили були місто, позбиравши новини чутки. Від них він дізнався, що в магарці всього десятеро кармовлаців, а мешкають вони в палаці на південно-східних узгір'ях понад містом. За певним розкладом, Кармовладці навідували лікарні чи топак-читальні при храмах, до яких громадяни являлися на суд, коли клопотали про поновлення. Сама ж палата карми являла собою масивну чорну споруду у дворі і їхнього палацу, куди підсудний, невдовзі після розгляду справи, подавав заявку на переселення в нове тіло. Стрейк завидно рушив туди з двома помічниками, щоб замалювати, як укріплено, палац. Двох князевих надвірних відрядили на той кінець міста, із запрошенням на пізню вечерю і гулянку, адресатом якого був старий Шан Ірабеку, далекий сусід Сідгартхи, що з ним вони билися в трьох кривавих прикордонних колотнечах і час від часу полювали на тигрів. Шан саме гостював у рідні, ждучи, доки його приймуть кармовладці. Ще одного послали на Ковальську вулицю, де він переказав металоробам. Князь подвоє обсяг замовленого, а готове воно має бути вже рано вранці. Щоб ті не підвели, він передав їм приплату. Згодом ірабецький Шан приїхав до гокананого заїзду в супроводі шестьох родичів купецької касти, які, у тім озброєні були не гірше воїнів. Проте, побачивши, що заїзд осідок мирний, і ніхто з їхніх пожильців або відвідувачів зброї не носить, вони свою повідкладали та повсідалися при голові стола поруч із князем. Шан був чоловік високий, але дуже сутулий. Мав при собі бордові шати, темний тюрбан, насунутий майже до величезних брів, що нагадували молочно-біли гусениць. Борода його була подібна до засніженого куща, з якого колись дідуган сміявся. Виднілися темні піньки зубів, а набряклий червонясті нижні повіки були ніби одразнені й утомлені, стільки років протримавши в орбітах набіглі кров'ю баньки, які так і пнулися назовні. Він реготав харкотиним реготом і гупав по столі, уже шосте повторюючи, слони тепер каза дорогі, а в багні з них ніякого вбіса пожитку. Це стосувалося їхньої розмови щодо пори року, котрої найліпше воювати. Зійшлися на тому, що нечемності образити сусідського посла в сезон дощів не забрак на хіба що найзеленішому початківцю, який цим навіки знеславиться як новоцарко. Коли завечоріло, князів лікар відлучився, ніби щоб наглянути за приготуванням десерту, і підсипав наркотик до поданих шану -тістечок. Коли звечоріло ще більше, уже по десерті, Шанові очі все частіше і частіше склеплялися, а голова його падала на груди і лишалася там все довше і довше. Добренна гулянка, бурмотів він у проміжках між хропінням. Кінець кінцем вирік ніякого біса пожитку зі слонів і заснув так, що годі було й добудитися. Тим часом шанові родичі не вважали за потрібне доправити його додому, бо ж князів лікар додав був до їхнього вина хлорогідрату, і вони саме порозлягалися на підлозі хропли-хропака. Князів головний надвірний домовився з Гоканою щодо їхнього нішлігу, а самого Шана забрали до покоїв Сідгартхи, де його ненадовго навідав лікар, який розпустив заснулому одяг і заговорив до нього м'яким переконливим голосом. — Завтра вдень, казав лікар, — ти будеш князь Сідгартха, а ці будуть твоя челядь. Ти явишся до палати карми в їхньому товаристві, щоб одержати тіло, оминувши суд, як обіцяв тобі Брахма. Ти лишатимешся Сідгартхою, навіть після переселення і повернешся сюди в супроводі своєї челяді, а я тебе огляну. Зрозумів? Так, прошепотів Шан. Тоді повтори, що я сказав. Завтра вдень, мовив Шан, я буду Сідгартха, на чолі цих челядників. Під яскравим цвітом ранку посплачували борги. Половина князівських людей виїхала з міста на північ. Коли магардка зникла з очей, вони почали забирати на південний схід зупинившись серед пагорбів тільки для того, щоб убратися в бойовий рештунок. Шістьох відрядили на Ковальську вулицю, звідки вони повернулися в'ючені тяжкими парусиновими мішками, у міст яких розподілили меж гаманами трьох дюжин людей, котрі після снідання розійшлися містом. Князь сказав своєму лікареві на ім'я Нарада. Якщо недооцінив я милосердя небес, то ви проклятий. Але медик лише усміхнувся у відповідь. Навряд чи недооцінив. І так вони відбули ранок, дочекавшись тихого полудня під Золотим Божим мостом. Коли прокинулися мимоволі гості, їм допомогли подолати похмілля. Шану дали позгіпнотичний наказ і відправили з шістюма челядниками до палацу кармодавців. Родичів його запевнили, що він і далі спить у князевих покоях. Наразі наш головний ризик Шан, мовив лікар. Чи не впізнають його? На руку нам те, що він дрібний потентант із далекого шанства. У місті пробув зовсім недовго, і то головно серед рідні, а на суд іще не являвся. Кармовладці, напевне, і досі не знають, яка на вигляд твоя фізична оболонка. Хіба що мене описав їм Брахма чи Жрець? – відказав князь. Підозрюю, що нашу бесіду могли фільмувати, а запис передати кармовладцям для встановлення особи. Але навіщо б їм це робити? – поцікавився нарада. Навряд чи вони сподіваються вивертів і хитромудри обачності від того, кого обдаровують ласкою. «Ні, гадаю, що ми таки втнемо». Звісно, зондування в не пройшов. Але поверховий огляд пройти має. Та ще й у супроводі твоєї челяді. Зараз він і справді переконаний, що є Сідгартхою, і ця переконаність витримає будь-яку просту перевірку на брехню. А це, мені здається, найсерйозніша перешкода, що може йому трапитися. Отак вони чекали, аж доки повернулися ті три дюжини уже з порожніми гаманами, зібрали пожитки, повсідалися верхи, і по одному поїхали крізь місто, неначе шукаючи розваги, а насправді потроху прибираючись на Південний Схід. Бувай здоровий, добрий Гокану, мовив князь, коли вже й решта його людей зібралася та розсілася по конях. Як і завжди, нести моє добре слово про твоє помешкання всім, кого зустріну на своїм шляху. Шкодую, що доводиться так несподівано переривати перебування тут, але одразу після палати карми мушу невідкладно душити повстання на окраїнах. Ти ж знаєш, як вони спалахують. Досить тільки правителю показати спину. Тому хоч і хотів би провести під твоїм дахом ще з тиждень, боюся, що вимушений відкласти цю приємність до наступного разу. Якщо мене питатимуть, скажи, хай шукають в Аїді. В Аїді, владарю мій? Це найпівденніша окраїна мого князівства, знана своєю надспекотною погодою. Обов'язково скажи саме так, особливо жрецям Брахми, які найближчими днями можуть цікавитися місцем мого перебування. Так і зроблю, владарю мій. «І добре, два за того хлопця, Деле. Сподіваюся, він знову заграє мені під час наступного візиту». Гока низько вклонився і вже був збирався розпочати промову, тож князь скористався моментом, жбурнув йому останній мішечок із монетами, ще раз похвалив земельські вина, швидко скочив у сідло і заходився щось гучно наказувати своїм людям, щоб унеможливити будь-яку дальшу бесіду. Тоді вони виїхали крізь брами і зникли, лишивши по собі тільки лікаря й трьох воїнів, який хто іще день мав лікувати від незрозумілої недуги, пов'язаної зі зміною клімату, перш ніж вирушити разом із ними решті навздогін. Вибравшись із міста бічними вуличками, Кавалькада зрештою дісталася шляху, який вів до палацу кармовладців. По дорозі Сідгардха обмінювався таємними знаками з тими трьома дюжинами воїнів, котрі залягли там і у лісі. На півдорозі до палацу князь і восьмеро супутників спинили коней, нібито, щоб перепочити чекаючи, доки їх наздоженуть інші, які в цей час обережно пробивалися поміж дерев. Та невдовзі вони побачили рух попереду. Наближалося семеро кінних. Князь упізнав шістьох своїх списників і шана. Щойно вони під'їхали на відстань оклику. Загін просунувся назустріч. «Хто ви такі?» – запитав високий гостроокий вершник на білій кобилі. «Як смієте заступати шлях князю Сітгарсі, ув'язнівачу демонів?» Розглянувши цього м'язистого і засмаглого парубка років 25 із соколиними рисами й могутньою поставою, князь раптом подумав, що його сумніви не були обґрунтовані, а підозри й недовіра кепського прислужилися йому самому. Граційний особень на князевій власній кобилі доводив. Брахма торгувався чесно надав чудове, міцне тіло. Дісталося воно, щоправда, старезному шанові. Владарю, Сідгартхо, мовив його воїн, що їхав поруч із правителем і Рабеку. Здається, вони не надурили. На моє око Сенька з ним гаразд. Сідгартха, обурився Шан. Кого це ти смієш кликати на ім'я свого пана? Я, Сідгартха, ув'язнювач. Тут він закинув голову на спину, і слова забулькотіли в його горлянці. Шану стало не до Шани. Він закляк, втратив рівновагу і пав із сідла. Сідгартха побіг до нього. У куточках Шана рота виступила піна, а очі його закотилися під лоба. Падуча, вигукнув князь. Замислили підсунути мені мозок, який зіпсуто. Інші скупчилися навколо і допомагали князеві піклуватися за причинного, аж доки напад епілепсії минув, і Шанів розум повернувся в тіло. «Що сталося?» – спитав він. «Зрада», – відказав Сідгартха. «Зрада», – ошане над Ірабеком. «Зараз один з моїх людей допровадить тебе на огляд до мого особистого лікаря. Коли відпочинеш, раджу подати скаргу в барахменні читальні. Мій лікар подбає про тебе, Гокани», а тоді будеш вільний. Мені прикро, що це сталося. Напевно, воно залагодиться. Але як ні, то згадай останню облогу капіла та вважай, що ми квиті за всіми статтями. На добрий день, князю, брате. Він кивнув своїм людям, і ті підсадили Шана на гнідого, що його Сидгарха послічив був у Гокани. Усівшись на свою кобилу, князь провів очима Шана із супроводжувачем, потім повернувся до тих людей, котрі стояли довкола, і заговорив до них, Досить гучно, щоб його почули й ті, котрі чекали при дорозі. Дев'ятеро з нас увійдуть. Щойно двічі протрубить ріг, за ними ввійде решта. Якщо вони опиратимуться, змусти їх пошкодувати про свою нерозважливість. Адже ще три сигнали рога прикличуть із пагорба 50 списників. Скоро вони знадобляться. Це безтурботний палац, а не фортеця, збудована для битв. Візьміть кармовлаців у полон. Не шкодьте їхніх машин самі і іншим не дозволяйте. Якщо вони не опиратимуться, то й добре. Якщо опиратимуться, то ми пройдемо крізь палаці палату, як ото хлоп'я перелазить через розлогий, штудерно зведений мурашник. Щасти! Хай не буде з вами богів!» І, розвернувши кобилу, він поскакав дорогою, а за ним тихо наспівуючи восьм розписників. Князь проїхав крізь широку подвійну браму, яка стояла відчинена і без жодної варти. І він одразу засумнівався. Ануш трейк не добачив якихось прихованих засобів оборони. Подвір'я було озеленене і де інде замощене. У чималому саду порилися слуги. Підрізали і стригли рослини, обробляли ґрунт. Князь пошукав очима зброю та ніде її не побачив. Слуги глянули на гостя, але працювати не перестали. У дальньому кінці подвір'я виднілася чорна кам'яна палата. Туди він і рушив, а його вершники за ним. Аж тут із з правого боку, зі сходів власне палацу, до них озвалися. Князь натяг повід і повернувся на звук. Побачив чоловіка в чорній одежі з жовтим колом на грудях. У руці той тримав ебенову патерицю. Високий незріст і масивний статури, чоловік був закутаний по самі очі. На привітання не відповів, просто стояв і вичікував. Князь керував кубило до підніжжя широких сходів і заявив. «Маю поговорити з кармовладцями». «Тобі призначено?» – спитав чоловік. «Ні», – відказав князь. «Але справа важлива. Тоді мені прикро, що ти марно приїхав. Без запису не можна». «Записатися можеш у будь-якому з магарських храмів». На цьому він стукнув патрицію по сходах, повернувся спиною і пішов був геть. «Викорчуйте той сад», – звелів князь своїм людям. «Виробайте там ті дерева, зваліть усе докупи і пустіть із димом». Чоловік у чорному спинився і знову повернувся. У низу чекав тільки князь. Люди його вже рухалися до саду. «Не можна так?» – обурився чоловік. Князь посміхнувся. Його люди поспішувалися, заходилися рубати кущі копняками пробиваючи собі дорогу по клумбах. «Скажи їм припинити!» «Чого б це? Я приїхав побалакати з кармовладцями, а ти завів. Не можна, не можна! Я ж запевняю, можна! Я з ними таки побалакаю. Побачимо, хто з нас має слушність». «Накажи їм припинити!» – мовив чоловік. «І я віднесу твоє послання кармовладцям». «Стійте!» – вигукнув князь. «Але будьте готові почати знову!» Чоловік у чорному піднявся сходами та зник у палаці. Князь торкнувся пальцями рога, що висів у нього на шиї. Невдовзі почувся рух, і з дверей повалили озброєні люди. Князь підняв ріг і двічі просурмив. На збройних були шкіряні панцирі, де в кого ще навіть не повністю застібнуті, і шоломи з того самого матеріалу. Провиці були ліктя захищені стьобаними наручами, а на маленьких овальних металевих щитах чорного кольору красувалося жовте колесо. Зі зброї мали довгі шаблі. Люди заповнили сходи і стояли, ніби чекаючи наказів. Чоловік у чорному знову вийшов і спинився зверху сходів. «Ну, – пролік він, – якщо маєш що сказати кармовладцям, то кажи. Ти є кармовладець? – спитав князь. Так. Тоді лейбой найнижчий із них, коли заразом і придверником служиш. Дай поговорити з головним. За свою зухвалість ти одержиш і тепер і в наступному житті, – зауважив кармовладець. Тут у браму в'їхало три дюжини списників. Вони вишикувалися у бабіч князя. Ті восьмиро, котрі почали було плюндрувати сад, знову сіли верхи, прилучилися до бойового порядку, поклавши голі булати поперек сідал. «То що, нам верхи заїхати в палац?» – поцікавився князь. «Чи, може, ти таки покличеш інших кармовладців, що з ними я бажаю порозмовляти?» На сходах проти них стояло з 80 десятків щабель. Кармовладець, мов би, зважував сили. Постановив зберегти все, як є. «Не робіть дурниць», – попередив він бо мої люди боронитимуться неабияк затято. Діждіть мого повернення, я покличу інших». Князь набив люльку і закурив. Його люди сиділи ніби статуї зі списами на поготові. На обличчях піхоти в першій лаві на сходах було дуже добре видно під. Князь Нічев'я зауважив своїм списникам. «Навіть не думайте вихвалятися майстерністю, як робили під час останньої облоги капіла. Цільтеся в груди, не в голову». Тоді повів далі. А ще й не думайте, як звикли калічити поранених і вбитих. Бо це ж святе місце, і опоганювати його таким робом не годиться. Відтак додав до цього. З другого боку, я вважатиму за особисту образу, якщо ви не візьмете, бодай, десятьох бранців, яких ми офіруємо, ніріті чорному, моєму особистому патронові. Звісно, десь поза цими стінами, де справляння темної учти не впаде на нас таким тяжким гріхом. Праворуч щось грюкнуло. Піхотинець, котрий витрішився, був, на задертий гостряк стрейкового списа, знепритомнів і впав із нижньої сходинки. «Спиніться!» – заволав один із сімох у чорному, які саме з'явилися на горі. «Не поганте палацу карми кровопролиттям! Кров того загиблого воїна вже...» «Збігається йому до щік», – завершив князь. «Якщо він притямі, адже його не вбито. Чого ти хочеш?» Чоловік у чорному, який звертався до князя, був середній на зріст, але неохопний у перехваті. Він нагадував велике темне барило а його патеріця – чорнісіньку блискавку. «Я налічив сімох», – відказав князь. «Як я знаю, тут мешкає десятеро кармовладців, десь ще троє. Вони саме приймають у трьох читальних магартхи. Чого ти хочеш від нас? Ти тут головуєш». «Головує тут лише велике колесо закону». «Ти старший заступник великого колеса в цих стінах?» «Так, от і добре. Бажаю перемовитися з тобою сам на там, заявив князь, показуючи на чорну палату. «У жодному разі!» Князь вибив люльку об закаблук, вишкреб її чашку вістрем кінжала і поклав на місце в кисет. Вітак сів на білій кобилі дуже прямо та стиснув лівицею ріг. Глянув кармовладціву віччя і запитав. «Ти цілком цього певен?» Род кармовладця, малий і яскравий, смикався від так і невимовлених слів. Врешті він піддався. «Як скажеш, розтопіться!» Він спустився крізь лави вояків і став перед білою кобилою. Князь керував її колінами в напрямку темної палати. «Тримайте поки що ряди», – гукнув кармовладець. «І до вас це стосується», – сказав князь своїм. Обоє перетнули подвір'я, і перед палатою князь спішився. Ви заборгували мені тіло», – негучно проказав він. «З якого це дива?» – спитав кармовладець. «Я князь Сідгард Капільський, ув'язнювач демонів». Сідгардку вже обслужили?» «Це ви так гадаєте?» Думаєте, втилющили йому епілептичну плоть, як наказав Брахма? Проте це не так. Чоловік, що його ви обслужили сьогодні, був самозванцем мимоволі. Я справжня сідгардка, о безіменний жерче, і я прийшов по своє тіло, ціле й сильне, без прихованих недуг, і ти мені його даси. Обслужиш мене добровільно або з примусу, але таки обслужиш. Гадаєш? Гадаю, підтвердив князь. Бий їх. гукнув кармовладець і спробував поцілити темною патерицею князеві в голову. Дис пригнувся і відступив, витягаючи шаблюку. Двічі він відбивав патерицю. терицю. У третій вона влучила в плече, подотишній, але достатньо, щоб вивести з рівноваги. Він виступав навколо білої кобили, кармовладець за ним. Ухиляючись і затулившись від ворога конякою, князь підніс до губів риг і протрубив три сигнали. Над цих звуків піднеслися над лютим шумом бою на палацових сходах Відхекуючись, князь повернувся і підняв зброю саме вчасно, щоб відбити вдар у кроню, який, напевне, поклав би його трупом. «Написано», – задихаючись словами, вичавив кармовладець, – «що дурень, то їх туди дає накази, не маючи потуги змусити їх виконувати». Якихось десять років тому пропихкав князь. «Ти б мене цим дрючком ні за що не дістав». Він цілився в палецю, сподіваючись розрубати її, але супернику щоразу вдавалося відхилити його лезо, Тож, хоч булати покарбував та пообстругував деревину, вона трималася. Патеріся жерця лишалася суцільна. Вмах учине йому бойовим києм, кармовладись тяжко гепнув князя в лівий бік, і той відчув, як ламаються ребра. Так і звалився. Це сталося ненавмисно, бо князь падаючи упустив шаблю, але лезо кресонуло ворога по гомілках, і той, завиваючи, бухнувся на коліна. «Що ж, ми до пари!» – засапано видихнув князь. «Я старий, ти гладкий». Лежачи, він видобув кінджал, але рука його трусилася. Він сперся ліктем на землю. Кармовлади зі сльозьми на очах спробував стати на рівні, але знову впав навколішки. Тут почувся тупість багатьох копит. «Я не дурень», – мовив князь, – «і тепер маю потугу, щоб змусити виконувати мої накази». «Що діється?» – приїхала решта моїх списників. «Якби я відразу привів усе військо, ви б заховалися, мов гекон у дровах, і розвалити ваш палац та видлубати вас могло б бути справою не одного дня. А тепер ви в моїх руках». Кармовладець підніс патерицю. Князь відвів руку назад. «Опусти», – застеріг він, – «бо кину кінжал». «Сам не знаю, схиблючи поцілю, але можу й поцілити. Ти ж не хочеш зіграти зі справжньою смертю, га?» Кармовладець опустив патерицю. «Ти пізнаєш справжню смерть?» – пригрузив він й насторожа карми порубає твою кінноту псам на поживу!» Князь закашлявся і незацікавлено глянув на вихаркнуту кров. «А тим часом поговоримо про політику», – запропонував він. Коли звуку бою вщухли, до них підійшов ніхто, як стрейк. Високий, запорошений стрейк із волоссям майже того самого кольору, що й запекла кров на його булаті. Біла кобилиця лащилася до нього, а він віддав своєму князеві честь і доповів. «По всьому». «Ть кармовладець, ж кармовладцю, хто пішов псав на поживу?» – спитав князь. «Твоя сторожа». Кармовладець не відповів. «Як обслужиш мене, залишу тобі життя», – сказав князь. «Як відмовиш, заберу його». «Обслужу», – мовив кармовладець. «Стрейку», – наказав князь. «Від ряди двох до міста. Одного – по нараду лікаря, другого – по вега-вітрильника із Ткацької вулиці. Із трьох списників у нехай лишається один» і тримає там Шана до заходу сонця. А потім, хай його зв'яже й залишить, а сам їде до нас сюди. Стрейку сміхнувся і віддав честь. А тепер поклич людей, хай занесуть мене в палату і наглядають за цим кармовладцем. Своє старе тіло він спалив разом з усіма іншими. Сторожа карми полягла як один. Із сімох безіменних кармовладців вижив лише той, що раніше був гладуном. Хоча запаси сперми та яйцеклітин, а також вирощувальні баки і тілосховище перевести було неможливо, саме пересельне остаткування розібрали під проводом лікаря наради на окремі складники, повантажили на коней загиблих у битві воїнів. Юний князь сидів на білій кобилі і спостерігав, як щели по вогню стуляються на мерцях. На тлі досвітнього неба палали вісім багать. Той, що робив недавно вітрила, звернув очі на найближче до брами вогнище, яке запалило останнім. Його полум'я ще тільки підбиралося до верхівки, де громадився опасистий труп у чорній рясі з жовтим колом на грудях. Коли вогонь дістався туди і ряса задеміла, пес, зіщулений у сплендрованому саду, підняв голову і ритма завив. "Сьогодні дня твій рахунок гріхів переповнився», – зауважив вітрильник. «Ха, але ж і молитовний рахунок у мене ні в року», – відказав князь. «Ви поки що з цього?» Та остаточне рішення щодо прийнятності всіх тих жетонів у молитвах за майбутніми богословами. А наразі хай небеса сушать голову, що ж тут нині сталося? Де я? Чи я я взагалі та хто я такий? Нам же пора їхати, капітане. Спершу в гори, а тоді кожен своїм шляхом заради безпеки. Не знаю точно якою дорогою піду. Знаю лише, що веде вона до брами небес, а йти я мушу озброєний, ув'язнювач демонів, хмикнув другий і всміхнувся, Під'їхав начальник списників. Князь кивнув йому. Залунали накази. Колони верхівців рушили вперед, тоді проїхали крізь браму палацу Карми, збочили з гостинця і попрямували вгору схилом, що лежав на південний схід від міста Махартхи, а позаду них, мов світанок, палали їхні товариші.